Дія четверта. Омелько і Трохим вносять стола. Омелько, то це жених нашої Марисі, сьогодні й заручений? Трохим, еге, дорогою він мене частував біля кожного шинку. Гарний панич. Омелько, він же й мене частував тоді, як чоботи і кобеняк украли. Бо дай йому трохи. І що вони роблять ті судейські? Такого їх, як галок восени. Бумаги, каже, пишуть. Нащо ж ті бумаги? На продаж? Продають? Та хто ж їх купує? Кому вони потрібні? Хіба на цигарки? Виходить, є такі люди, що купують. От бачив повіреного, що приїздив, коні, як змії, тарантас блищить, фурман, наче коробейник, у Бачив? Отже, він бумаги продає. Його фурман дав мені на цигарку легкого тютюну і розказував, що, каже його пан, якісь бумаги пише і продає людям, що кому потрібно, з того і хліб їсть. І будинок має в городі. От і наш пан каже, купив якісь бумаги у нього на красовського, а красовський каже, довідався приїздив аж у город, заплатив дорожче, і він продав йому бумаги вже на нашого пана. Так і торгує. Ти ви. Всякому чоловікові назначено, що робить. З чого хліб їсти і що йому мать. От мені назначено, щоб я без щобід був і без кобеняка. І вкрадено. Трохим. Мабуть, що так. А не чув, коли буде весілля? Не чув. Вчора гуляли довго, жених і досі спить. Входи Мартин. «Чого ви тут стовбичите?» Омелько. «Стола від сидоровички принесли!» «Ага. Ну, біжите, Омелько, принеси вмиватися, панечеві!» Омелько й трохим виходять. Мартин. «Ще спить!» «Сказано, чиновний чоловік, не те, що простий шляхтич. Ще й чорти нав кулачки не билися, а він схопиться і гасає по хазяйству!» Нащо вже я, от здається, зовсім вибився на дворянську лінію, а не можу вранці довго спати? Боки болять, а треба привчатися. Воно якось так зовсім другу пиху тобі дає. Прийшов хто рано, чи там яке діло по хазяйству, а ти спиш. Дома, пан питають? Та ще сплять. О! І всі на пальчиках. Безпремінно заведу такий порядок, чи прокинувся, чи ні, а буду лежать до сніданку.